Товариш Швед довго вибирав напередодні шлях параду і наказав прочистити путь батальйонові через плац, щоб не було під ногами реп'яхів, баранчиків, будяків, кураю і іншої кольки, щоб не було під ногами битого скла і щоб по-геройському можна було пройти церемоніальним маршем перед старим більшовиком Політка Таржанином пройти, не дивлячись під ноги, отбиваючи крок босими п'ятами. Олешківський батальйон Червоної гвардії хотів показати, що він вміє не лише по-простому битися з білими, а й устромити комусь гнота гвардійським плацпарадом. От і йде. Харсонський гарнізон на чолі з товаришем шведом прямує до плацу де на трибуні вже стоїть весь ревком і приїжджий гість, що пів життя свого ходив у залізі від тюряги до тюряги, і тікав удало, а також і невдало. Легені йому отбито самодержавницькими чобітьми, нирки потрощено прикладами, а вуха поглушені приставськими кулаками. очі. Коротко зорі від темряви казематів. Кістки ревматичні від прекрасного каторжного життя. Він стоїть на трибуні, сонце пече, запах липи повиває на плац. За Дніпром мріють плавні і олешки. Над Єриками і Конкою зеленяться очерети й верби. На плац Виходить товариш Швед, гарнізонний оркестр, червоний оксамитний стяг. Виходить товариш Данило на чолі Олешківського босого загону, славного в боях і не зовсім битого на плацпарадній муштрі. Мешканці оточують плац, придивляючись до захисників революції, Оркестр сяє й гримить, близкає й гупає. Синє гаряче небо підноситься вище й вище, стає голубішим та прозорішим. Політка Торжанин говорить про мову, посилаючи у бій за революцію херсонський гарнізон. З Олешок білі починають бомбардувати Херсон шестидюймовими гарматами. Глядачі тоді біжать по домівках ховати від снарядів скотину. Парад йде своїм порядком. Швед непомітним рухом відкидає з дороги гострий шматок пляшки. Олешківські партизани марширують, як святі. А приїжджі з Миколаєва матроси чомусь раптом біжать, хоч ніхто їм цього не командував. Снаряд виє і вибухає коло плацу. Матроси падають, дехто біг. Капельдутка, не розгубившись, шкварить польку кокетку. І оркестр за працею забуває про страх. «Струнко, орли і гвардія!» – кричить товариш швед і салютує, як уміє, шаблею. Гарячий день пахне нагрітою липою. «Ура, гвардії!» – гукає політка Торжанин. Він мружить очі і вдихає прекрасне дніпровське повітря. Вибухи снарядів здаються йому салютами волі й життю. Олешківці йдуть, терплячи кольку й гарматний обстріл. Думають про солодкий дим кухні, про шеврові чоботи білого офіцерства про шаблю товариша Шведа і про інші бойові речі. Бомбардування триває, снаряди падають по вулицях, по садках, по будинках. матроський загін смалить Говардівською до вокзалу, змотавши вудки. На вокзалі названі матроси крутять мітинжок і вимагають паровоза, щоб майнути додому. І вони зовсім не матроси, а миколаївські люмпини, які не звикли воювати гарматами, їх навербовано за матроське вбрання. Їх не били і не роззброювали, як то велить фронтова дисципліна, їх не гнали під вартою в тил, бо й тилу власне не було. Їх вистроїли у дворі казарми і стали з ними морочити голову. І потроху відшукали контру, що хотіла більшовиків і не хотіла комуністів та комісарів. Допиталися організаторів цього маскарадного загону. Це були офіцери з білим духом і найняті ватажки нальотчиків, спеціалісти мокрої й сухої справи. Матросський цей загін мав зрадити прислушній нагоді.